Termometrul spune la umbră 33 grade Celsius. Sub tarșița soarelui se oprește o birjă în strada pacienței la numărul 11 bis. Către orele 3 după amiaz. Un domn se dă jos dintrăsură și cu pas moleșit se apropie de ușa marchizei unde pune degetul pe butonul soneriei. Sună!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 Ne-a dat spune că am venit eu. Nu, păi, domnule. De ce? E încuiată o da. Ba, să deschidă. Apoi a luat cheia la lui când a plecat. Are să zic că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot. Ba, nu, domnule. Zici că nu e acasă. Ba, e acasă, domnule.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 Dar să vie neapărat. Când? Când o putea. Prea bine. Ai înțeles? Am înțeles. Ah! Și dacă vede pe amicul nostru... Care amic? Știe dumnealui. Să Să-i că nu s-a putut reuși cu afacerea știută nimic. Fiindcă am vorbit cu persoana. Nu uita. Te poate să uiți?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 La câte vine domnul Costică seara la masă. Care domnul Costică? Stăpânul tău. Care e stăpân, domne? Al tău, domnul Costică. Pe meu meu nu l cheamă Costică? E proprietar. Ei, ei, și dacă e proprietar, îl cheamă domnul Popescu. Și mai cum? Cum mai cum? Știi, Popescu, proprietar. Bine. Și mai cum? Nu pot să știu. Nu-l Costică popescu. Nu. Nu se poate. Ba da, domnule. Apoi vezi. Ce să văzi? Îl cheamă Costică. Ba, Mitică. Mitică? Peste toate. Ce stradă e aici? Numara 11 bis. Nu-i vorba de 11 bis. A zis domnul că nu vrea să puie 13, că e fatal. Nara face 13, eu te întreb de stradă.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 Hai, de Birjar, nu slobot, este muștiriu, moroc. Mă Care muștiriu? Nu este la mine, moroc. Mă de unde l-ai luat? De acolo, mă rog. Apoi nu sunt eu? Ia, yeah. la domnul este, mă Hai, rog. ia, hai, hai, yeah. ia. Yeah. Ascultă-mă, știi dumneata unde e strada pacienții? Ala nu știu, moroc. Mă Mă rog, jupăneasă, știi dumneata unde e strada Pacienții? Asta e mai pânice. Ea, aș teribil de la moriță. Înainte, ia, yeah, hai, hai, hai. Yeah. ce strada e asta? Strada Pacienții. Ești prost? Înainte, deja. Ia, hai, ia, ia. Brrrrrrr. Mă Mă rog, nu știi dumneata unde e strada Pacienții?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 Custodată într-o școală de provincie, doi buni camarazi. Și niță și Niță-Ghițescu. Elevi de rând potriviți la învățătură și purta. Jos. Astăzi avem ultima lecție de caligrafie. Scoate-ți, dar cărțile de citire. deschide la pagina 32. Gata? Rândurile 5 până la 8 inclusiv de sus. Caligrafie ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri. M-am tristisit de caligrafia asta. Mie îmi place. Ți, ce spas. Nu se deosebiște deloc. Să-ți vorba. Niciescu. Da, domnul. Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Da, uite la E Par? le dom'le, e înzlegerat. Acum, la negustor tai, tu, o scos la capăt și așa. -a -te, -a -te. A -a e bine. Brău, <oasă> de tare nu te da Iițescu, rămâi puțin. Da, domnule. Fătul da. tu, părinții n-ai, carte multă nu ci să îngheți, că nu prea ești deștept, slugă nu te poți face că ești cam leneș, s-a da și ție Dumnezeu un dar. Ai icoană la scris. Ție cu condeiul ce să te hrăniști. Da. Uite la Bucuriști, acolo ai să intri copist în vreo canțilierie și încet, încet, cum te știu că n-ai porterelele, cu vremea ai să da. A trecut un timp și iată-l pe Nițe ajuns în capitală.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 Boboase proaspete, boboase calde, proaspete... Proaspete boboase calde, calde Niță! Da, greu mai ai auzit. Îngândurat, Da, domnule, mă iertați. În îmi asta nu v-am auzit. Nu te las băzut cu săptămânine. Hei, ai găsit ceva? Nu, domnule. Cu scrisul din tale. Ce să-i faci? Asta e... Nu te pierde cu firea o uite-o mâine dimineață la ceasul de 11 să te afli la Ministerul de Intermeri. Să ține e concurs pentru trei posturi de copiști. Desigur că o să capeți unul. Vă mulțumesc mult. Poate ai avea noroc. Vine comisia, vine comisia. Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scut dicteu. Luați, vă rog, hârtine? Da. Da, da, da. Să Ministerul vă invită, dar, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite, să lămuriți poporul. Din localitatea dumneavoastră, pe, pe, dumneavoastră prescurtat. despre misiunea ce o au, generațiile noastre, noastre. primiți distința noastră, considerațiune, punct, Acum, Acum fiecare să-și scălească proba da, și tine. să ne-o da? Profesor, Așa o lucrare și cum o ia. Reușit? Nu. Și ce frumos creese în domnul. Un nu trebuie să despere de la antia Mai sunt încă șapte ministere. Forță să se mai ivească locul.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 Și ce, ce frumos crisesem, domnule. Răbdare, tânărule. N-a intrat vremea în sac. O să-ți și rândul dumii Mai sunt șase ministeri. S-au invit câteva locuri la al treilea, apoi la al patrulea și de fiecare dată. Și ce, ce frumos crisesem, domnule. Nu disperat, tânărule.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 Exerciții, exerciții. Toate scriturile exersate: scrituri engleze, italice, gotice, pastarde, ronde, majuscule, minuscule, în fel și fel de mărimi, de la 2 cm până la 1 mm. Și cu și fără transparente. cu că le-ați făcut pe toate, ați putea face o plimbare, te prinde Cum a spus? E, o plimbare, ziceam, n da, adevărat, o plimbare în Și, ca în orice poveste, în ajunul concursului o întâlnire neașteptată. Miță Ghițescu cu Ghiță Mițesc. Mă, ghiță! Ce faci în capitală, ghiță? Un post, caut un post. Un post? Da, Dar la afacerile lui Taicător? Au mers în ultima vreme cam prost, Ei. a scăpătat, apoi a murit. Și acum? Mâine un concurs la Ministerul Justiției. Am avut o scrisoare uh -huh. de recomandare, ministrul m-a primit foarte bine și mi-a zis că a doua zi la ceasul fix să mă prezent negreșit. Tu?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 Bine, prezentă-te și tu! Cu mine la caligrafie, ghicică! Cu tine la caligrafie! Eu știu ce mi-a ordonat ministru. Bine! Niță! Uh. Eu am venit în București cu ceva părăluțe. Tu zici că ești nicăia de tot. Eu, dacă vrei tu, știi. Uh. Ce se vrea? Eu. ce stație 3-4 poli să, să ce. Să mă lasă las să nu vii la concurs. Eu? Eu tot am recomandație. Să poți la concurs cu recomandația dumnei Ah, domnul Ghițescu, ce bine, te cautam. Uh, imediat, uh, Ghițe, așteaptă mă te rog un moment. Domne Ghițescu, bucură-te. Ai scăpat de concursul prin ministerie. Eh. Te-a îngășit un loc la o litografie. Un loc plătit mult mai bine ca unul de copist și în care poți să-ți faci un mai cuvânt viitor. Ah. Primești! Primești, sigur că primești. Mulțumesc! Vă caut peste un ceas. Ia un priet. Da bine, bine bine, bine atunci peste o oră! Da. Ghita! Tu vrei să-mi dai 3-4 poli să nu mă prezint la concurs? Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru el. Care? Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs. Mm -hmm. Tu ai recomandație, Așa. eu caligrafie. Să-i eu cu numele tău proba mea și tu să-i probata proba ta cu numele meu. Hei, dacă ai vrea... VREAU! Pe onoarea ta? Pe onoarea mea, să-mi dai cinci poli. Îți dau? Chiar acum îți dau. Atunci, mâine, fix la 11, la mini Mâine la 11. Niță, dragă, îți mulțumesc! Mă uitam la coala ta și nu mai puteam, adevărat, Nicio nici o grijă. Numai doi am fost, Recomandații ai, am. caligrafie am, slavă da. domnului, să fie cât de dracul dracului, pe cine să numească. Așa e, așa Rezultatul concursului. Da. S-au prezentat doi concurenți, Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu. Da. A reușit domnul, domnul? Niță Ghițescu. E. Și o fi asta niță. Dați-mi voie, domnule director. Trebuie să fie o greșeală. Exact. Poate n-am bine probele. Cum? Slavă Domnului, ne cunoaștem ce putem. Așa? Trebuie să fie nu niță ghițesc, ci ghițer Nițe. Exact. Domnule, nu-ți permit să fii rău crescut, mă înțelegi? A zis bine. A reușit domnul niță ghițesc. Nu se poate, domnule director. V-ați înșelat. Uitați-vă la probe. <laughs> În <giric> fine, erare umanumest. Să vedem da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru. Dar da, iată Știi că ai dreptate, dumneata. Așa e, vezi, confundasem. Într-adevăr a reușit domnul Ghițănițe. Așa, da. <giric> Au fost odate într-o școală ghițenițescă și mițegină. Ghițenițesc.